Berisha tenorea zurekin azurekin panzuedigarai eta iditzi ezberdinak Manuel Valtz, ministro izendatzeaz. Ikus eta diudia dio kolet kapdevielek, auto normala Francho amaitiaren zat, berri txarra ekologista eta abertzaleen zat kolet kapdevielen zunan dugu berisha ilontana. Ehun bat autetxi, emaitza ona, kustaitze baiuri izura edo aierran, bilan baikorra egiten du EH Baieko Plataforma abertzaleak, eriko bozen emaitzetaz, bai honan eta angelun autarrai sozialistekukanduten jarrera atik, hastio dutela erraenten daukute eta erranen dauku pehiotxe brian Bera intzin kondua presentatudu EEP edo Euskararen erakunde publikoak laoio mila euro izkuntza politika susten gatzeko eta gure mintzairaren alde bermatzen diren Euskali ratiak bezalako egituren laguntzeko. Eta augunako ziñatur enpresa nazkenian amos bat langile dira laniga begeldituko berroik amporatze egin aizituzten astapenian, baina numriaren apaltzea ekarri dute negoziaketek. Arruajo mer. Eta sina ez egiten duela goizuntan ere 17°C hemen duni negaraz, sina 0.8°C frango ala ere astiriuntan euri aipatzen da. Arte hortan temperatura kogoibate graduetaratu joanen dira. Eh, Jakin ere departamento guzti alerta hori izan dela, haize ufacoak ja chamberco baititu gubultaka eta beresi kiere itshasbaster hortan oainak aski haundiak. Eta jakin ezazu ere suaa izan dela gaguntan <coughs> azparnen botektara lare erre dira, sua suaa bardako. Amekakirian abiatu da eta amosz bat zubilzailea izan dira laneian, goizeko hiruak eta erdiak arte, atzo hiruektara erre zient jaadanik alttzun, galdatu gabe eman dira suaka xe aska eta estadoko ordezkarien biltzarak baionakosu prefeturan estu dieu seman atzo gobernu berriak ikastolak sare publikoan xartzeko xedea zuela ez da gauzatuko, esperantzak ez duzumaitoren baizik irauna eta endaiako ikastolaren desmuntatzen ere asiek zirela ez da olakorik ikastola beti isutik da, kompreditu aduk zuen bezala, edo gehien, gehiena eh, kompreditu aduk zuen bezala, atzo apilaren lehena ginoen eta hortarako pensatu ginoen arrai inazen ikastolen historio hori, ikastolen uh, publiko sarerat paxatzerik, ez horreinokoan. Manuel Valtzen izendatzea matiñonen berri txarra dela eskolegiaren zate diote abersalek, ekolozistek beren aldetik <coughs> Gorelten dituzte, eien alderdiko kargudunak estu telakotz Manuel Valsen gobernuan xartzea honartu eta koletka abdeviel, parlamentari socialistak estu ainfitek kondena tunai, bera ikusumoldiak latudiogu? Je suis parlementaire de la majorité Gehien alderdiko parlamentaria naiz, eta ez dut usaia, genera abukatua naiz beraz berazorrek ere eragina du, jendea kondenatzea ez dutelariko orainu deusegin. egin. Ez agutzen dut Manuel Baltz, ez da beti egisa izan berarekin, bereziki orro martenen afera garaian, Barne ministro euh, zelarik lan egindu parekotasuna euh, defendatuz kontseilu horuko jetan Lan egindut berarekin ere ah, sheaskaren duzigaren inguruan eta ah, horre etzen eresha uh, Je sais qu'il uh, est capable Finkatua zaion leho politikoa segitzeko gai dela uste dut, baina ez gaur ikuspegirik ergaiterrik Barne ministro bezala ezagutzen baitut bakarrik. Lehen ministro izanez, lehendakariak finkatu lehoak errespetatu beharko ditu beste ofizio bat da. Eta Franchoa maitea sozialistak, normalatxe maiten du Manuel Valtzen autua ikusiz haudela karkudun sozialistetan harrakashtarik ahondiena duen autetxia Franchesen ikus moldeari begira Eta berriz egiteko koletek abdevielen ganat, erriko bosetaz galdezketatu dugu, parlamentari sozialista, joan deni gandian, bayonako irian, henri etxetok, laberzaleak ditu, eskuinari buru egiten ez laguntzeaz, koletek abdevielen ustez, analiziak egiteko demora gehiago, hartu behar da, baina sozialismoaren geroa, euskal erdian, eskerreko alderdian ideki duratik pasatzen da eta bilan bai egiten du ea eh, plataformaak bai plataformak erriko bosetaz errangabedo hau, bai gurri izura eta aierako emaitzak goraipatu dituela azpimaratu du ere, abertzalen aldeko bosak emendatu direla Kambon, Donibane Luizunen, Donibane Garazin eta Urruñana, mila jendez goitiko erriguzia kondutan hartuz eun eh, bat autetxia abertzale badira, errai du, postu gehiago dutela erri edo iriel kargoetan eta bigeren itzuliakari, autagai Sozialista batzuekin egin diren aian bilduma ere egin du Exe EH baiileek Kristofaarorena. Hendaia, Uruña edo Ziburun bezala Euskal Herria bai da sozialista batzuekin egin diren akordioetaz jende horiek idekidura gai batzuetaz erakutsizakotelako plataformaari. Aldiz gaitze txidu, bai ona edo angiruko auta gai sozialisten jarreda peio etxe berrien txart Euskal Herria bai plataformaakoa. Ez ta kordiorik izan sozialistekin, baizik eta sozialista batzurekin Eta hori importantzia da, zeren eta harrian unbait edo pilota berenteilatuan emaiten dugu, ez delarik akordioak izan direlaik edo larik izan, batzu gurekin bizikiidekiak izan dira eta tokio horietarik batzuetan irabazi da. Bainaan, gauza xeOja da akorjurik izan ez delarik haiiekin itxiak izan direlaik eta mespetsugu geriak izan direla guri begira galdu dute, edo galdudugu. Orduan hori berri bizik importantiada sozialistek konduan hartu behar dutena uh, eta etorkizunari begira ere balio duena. Beraz, ondoko hautezkundeer begira, Euskal Herria baiek dio bat eraman beharko duela alderdi sozialistak. Euskararen erakunde publikoak beraintzinkondua orkestu du Eusko Jaglaritzak laoe on mila euro ekarriko ditu Euskararen erakunde publikoari Ipar Euskal Herriko eiskuntza politika sustatzeko Patsi Basterrika, Jaglaritzako eiskuntzaren sailburu ordeak Jasko inerat elzia baikorki hartu du Eta Iparaldean Euskararen edapenian bide lagun izan nahi dutela Erripikatu du Patsi Basterika. Berritasunik diru kutxari dagokionez, ez? Iazko diru kopuru bera e, jarri du Euskoi Jaurlaritzak. Hori bera guretzako e, alegina hondia da e, gauden e, egoera ekonomikoan eta adierazgarri. Hain zuzen ere, hitzarmen honi eta iparraldean euskera sustapenean bidaide izateari e, ematen diogun e, garrantziaren adierazgarri, ezta? Bueno, diru laguntza deialdi bat e, egingo du da urten ere hemen iparraldean Euskararen sustapenean, gizarte bizitzako sustapenean, lanean diharduten gizarte eragilek, beren proiektuen finantzaketarako laguntza izan dezaten. E, horretan ari gara, e, aspaldiko urtetan eta etorkizunen ere, bide horretetik jarraituko dugu. Etorkizunen ere, jauglaritza eta Euskararen erakunde publikoaren arteko elkarlanarekin segitzeko nahi agertu du behaz patxi basterrikak eta Frantzua Amaitia, EPEko presidentak, bere partetik, baikorki hartu du ekerpen hori. Ez da apaldu eta zinez presiatzekoa baita. Badakit zer zailtasun diren, Euskadin ere, Frantzian bezala, diru sartzeetan, eta beraz, heinberaren atxikitziak lanak ukandituela, eta eskertzen ditut zinez bioz-biozetik hein hori atxikirik. E, Frantziako e, erakundeek ere zailtasunak bat estadoak, luralde kontseiluak... Ara, eta zuzenketa bat, titulietan egiten bainoan laueo mila euroko aintzin kondua kertzen zela, or, biztadena, komperitza duzien bezala, hori zen euskal gobernuaren eusko jagolaritzaren ekarpena, bestena zorokorki aurtengo, iru milion, irion talargoita iru mila euroko aurre da, jas baino, ogoita amar mila euro gehiagoa. Urruñako signatur empresan askenian amos bat langile dira kamporatuak izaiteko irriskoan susetaritzak abenduan berroian eina eganasuena. Bidetako xinaleak egiten ditu susetatio eta vensi italiaren adarbada, abenduan berroian kamporatze egiteko xediaren berri emanzute anaguxiek eta negoziatuz langilek ardi exidute gutiago izaitia, CFDT sindikateko Jean-Louis de Bergara. Voilà, un 15 de licenciement secs. Ama bos bat kanporatze dakidanaz, hiru eta bosten artean badira ja lana atxeman dutenak edo bideonean direnak ZefDTak esperantsa du denek lana ukaitia egina ala laster. Et dans le contexte dans lequel ça s'est le gure zuzendaritzak ez zuen erabakitzena ahal, Martxoaren lauean goragokoekin negoziatu dugu ezgira satisfosche izaiten ahal eta hortarako orainu burukatzen gira baina ala ere astapenean ezginuen uste untarateltea zerenetan aibaitzuten salu egin eta egin hala merke Kampuratze guztia goizait eta benzi taldearen heineko diru laguntzak ardie estea kausitu dugu Plano soziologilotu laguntzak iizanen dira diru edo formakuntzen egiteko laguntzak uguinaako sinatur enpresan berriota hogeita lau langile badira eta buleguetako langileak dira kanponatuko diren amostorik. Itz bat kiroletaz bururatzeko eta baloiaz zeren Euroligaren kondu, top Euroligako topamaseiaren kondu gau gratxan, gazteizko bazkonia Turkian hariko baita EFES Istanbul taldiaren gelana.